Komi koajs prema sklopati brak preko interneta ili tražiti žene preko interneta. Skapanje braka preko interneta a i sam si o tom pitanju. I neki su to smatrali da to je jedan mečlis. Ako bi to bilo, znači da bi se moglo tako su da plaća vezar tako da bi mogli sklopiti si upotpuno neki šartovi, tako dalje, da bude, znači, da nema tu prevare, da nema obmane, da se čuju, da se vide, da, da, da, da, sve. Kažu da to moglo proći. Ali ovdje problem što ima, s ove strane ima poigravanje. Poigravanje s ove strane. S ove strane, ovaj, a, ugnjetavanje a, prava muslimanke, A to je da musliman dođe da je zaprosi, da, kako da doliči muslimanke da je zaprosi, a ne da je prosi, on, ona ona živi na krajnjem jugu, na krajnjem seberu, on je od prosi. I nakon tri dana je razvede preko interneta. Da isti medžlis isto sakupi sjelo i kaže, ona je sad puštena. Znači nije nikad vidio, nije nikad sjelo sa njom, nije nikad sa njom prozborio. A da se žene nude preko interneta, da se ženi, da čovjek traže ište sebu ženu preko interneta, takav mora ići uradi sebi, kompletan pregled negdje, Kako psihijatra, prvenstvenom. Žena se nudi tebi preko internetu. Na internet se nudi tebi. Koliko je ljudi, odnosno koliko je bilo tih takvih ponuda kome su svana ponudila? Širijetski način vjenčanja je poznatelj. Da ima negdje stranica posebna gdje, gdje se vodi računa, čovjek želi da se oženi pa da se uspostavi kontakti preko staratelja. Stara nema smetnje, to ne bi smetalo. A to ima put i način. Ali da se tijek tako upoznaju i pričaju i četaju i razgovaraju i tako dalje to je samo put ka harama. Ne znam brak da je uspio preko interneta. Nijem poznao da se čovjek oženio, da je brak bio i isključio preko interneta da je takav brak uspio. I dalje, čovjek koji oženi ženu preko internetu. Ja te pitam, jesi li siguran ostaviti internet u svojoj kući i na radno mjesto? 8 sati ideš raditi i ostavi ženu na internet. Je siguran? Ti si na radnom mjestu kora eksperima, prijatelji. Ti na radnom mjestu znači ne možeš ni sjestni ručati ni doručkovati, niti možeš raditi ono što trebaš raditi, tebi je stalno pred očima internet. Da znači, tako i tvoja žena. Ja nemaš znači ti znaš da je taj postupak neispravan šerijetski i ostavio se znači lava pored svoje žene. A internet je postao zvjer danas koja trga vjeru ljudi. Tako da je traženje znači brašnog interneta, a brašna druga preko interneta, to je Jelaj. postoje putevi način i uvijek se može neko preko nekoga može se znači doći ovaj, do, do, do brašnog druga ali preko interneta znači ovaj tražiti to nije put šarijata i to nisu kada vidite našu ulemu vidite ibnu Baza i ibnu Simina sebi traži žene preko interneta i današnju ulemu vidite šeha Pauzana da je sve ono interneti traži sebi ovaj, da se oženi, radite i vi svi. To nećete vidjeti od od onih koji cijene sebe poštuju svoju vjeru i koji poštuju svoga vrašnog druga. Imali širka u rječima tekst je lahije gdje si danas patimo da nas svi opodsjećaš savršeno svetinska čistoja čist, Doća, joj, kevsarska. Gdje si danas spratimo da nas sviju posjećaš? Ove se riječi, u znači elastične riječi. I obično tako riječi u kojima je pretjerivanje ljubavi prema nekome, su ovaj, ovo, ovo mi miriše iz Teherana, da je došlo. Znači, da je došlo iz onoga, onoga časopisa Zehra, tako me zove Zehra, tako Jeste. Ili što je o tome, znači, to je jedno. Druga stvar jesi fatimo da što ne kažemo gdje je danas poslanik da nas posjeti, da ja sebi u Bekre i Omer da nas posjeti. Što nisi sebi u Bekre i Omer? Što se jeste danas ebu je Bekre i Omer da nas posjetiš i ti fatimo da nam je ne posjećaš. A ne, nego to je to je jedna stvar. Druga stvar, ako se mislim jesi fatimo da nas posjeti što izživela u kući poslanca, ti čečka poslanika, ti si svih ćerka poslanika, ti si zahelon Beit, imaš posebno mjesto. Ne bi smetnu, albo i sad nije to cigano. Boi se da nije to cigano. I onda ovo dalje što zgovorio je savršeno svetinska čistoća, pretjerivanje znači u pohvalama, ali vi šta god ovdje kažete, ovo se može tumačiti, kaže smo mi to kazali, to su dvosmislene riječi, tako da ovo nije bio put celebnih, jeste našli ikada da je ovo neko spjevao celebnih, tako da ovaj u svakom slučaju ovdje ima pretjerivanja znači, a može mirisati na nešto više od toga, ali ono sad ne bih pomenovala u sabježbanju. velikano sa sam ne. To mehra jeste određivanje mesta se može ovaj ona od žena, kaza, žena određuje mehr. Šta je ako a smo mi kazali? Držina sta smo rekli da usput na određe us No, jeste, jeste, to određuje, ali on pristaje. I kad ona njemu kaže, mehri je moj, uh, 20.000 eura, onda on kaže, Allah imane, odija dalje to, tako. A stopila se bračna veza i sve u redu i onda ona određuje mehri. Ne, ne može tada dođe 9 mehri. Ona može određivati mehra prije sklapanja bračne veze. Ali ako se dogovore da nema mehra i onda nakon toga dolazi ona kada je sklopio, ona, ona, ona njega ima u ruci, ono je muž. I koliko god ona zime, on mora dati, jel' tako? Nije to ciljano. Razumiješ me? Prije bračne veze ona određuje šta će kako će. Ali postoje bračne veze, ako se sklopi bračne bez mehra, e, tada više nema ona pravo određivati, ona će to dići ovdje to gori. Razumiješ mi Gerard? Ja, e određenosti... na a Na 800 ona ima pravo prije toga da kažemo dobro jeste moj stalež je da ljudi ali ja sebe poštujem i cijenim ja neću ispod 5000 ili. i ono može kazati pristajem ili da pristajem to no, zavisi zavisi da smo kao ulogu sad ova žena je mi ko nuš اولاد Ne, to je, I was saying to to to kod nas je to kod nas je to ja razumijem mi govorim sada ovdje jezikom sredine u kojoj je u ovo spa pili kod no kinga ali to se malo to se svugdje spominje kupaš na put kaže kupuješ odlaziš na put i te baš kupiš nemaš vode te baš kupiš vode za avdes baš plaćaš za avdes kaže plaćaš se ako voda tu gdje kupuješ nije skupa nego u svom mjestu boravka gdje kupiš kad, kad ti plaćaš vodu al tako Razumijete, prije se nekad kupovala, ali tako i kupuje se da danas, onda se plaća. I kada hoćeš da kupiš vodu, kada ćemo te obavezati da kupiš vodu, zavrst, skažemo ako se podaje po onoj cijeni po kojoj plaća, šta je, kod kuće svoje. Ako je litr, kod kuće svoje, ne znam, penning, onda si dužan, šta da, kupiš taj, tu, tu litru za jednom penning na putu. Uprotim, ako je skup, ja nisi takoj ovdje znači odeće tako je ovdje ti znači uh, ljudi koji određuju kod nas to možda nije toliko poznato al kod nas po pitanju mehra nema nikvih pravila pa je žena koja se da traži pet dada mehra ona kaže ja sam spremna za 50 maraka sudam što na njem to je bolje A imate najdete žena koje su ovaj ne zaslužuje veliki mehra uzme veliki meharovej tako da jest da visla kancelarija i to je pitanje je sklapanje prava taj žena radi 6 tu Se dört se, jo na dosta ili, peki yaz, Pa jeste, pri kios brata nema ništa od bračne veze. Jel' na kako la, to on ja pretršnje u istoj. Šta? A pojedi, a kako? Ček, posla, pa mnogo ne. Ne, ona može, ona može da sve sa dok je tu i. Nije, po, znači oni se dogovorili prije bračne veze o mater. Neće se dogovarati da je sklapanje bračne veze. Jasno, ona rekla kad su došli, neće mi da. Ne, ne, ne, ne možete, pa da ne, ne, ima dogovor. Znači, pazite, supružice, bitne stvari supružstva jeste kinišu. Provedu. Ne mogu shvati čovjeka da dođe i da sklapa braćnu vezu, a ne zva koliko će mora kazati. Nego kad mu kaže kolika je braćna veza pred, pred, pred svjedocima i pred ne znam koje vići izvršava, onda se pođe To ne mogu kupati. Znači, dogovore se koliki je mehar. Ja. To se moraš da sve ispričaš opet. Dači se sve, ona opet da dođe, ona nema ni čovjeku. Zadušna mi, dobra razgovor, pa ma, znači, ma ćemo Nema nema smetje. Ona dođe kad je jeste, mi smo dogovorila na, na na 500 maraka. A ja god po 500 maraka, ništa se ne mogu ništa za 500 maraka kupti, a hoće vi. Kaže ja nemam, imam i babo, kaže je daj, živa bila nek spusti na 1000 i ona ovaj, kaže pristajem, znači to do sad je dogovora. Koliko se oni dogovore, to je meni jesa pa tako da malo kućom za mer da će se ženiti reci malo poznatija situacija dobro je borba je no onsa ni mora ima tajiju koji je brat i ima amiču koji je ta knjiga se radi se on mogu dobro trazoći a prima od sestre brsinova dali je od Nema s babine strane nikoga, nema oca, nema djeda, A, nema brata, nema Amidje. Nema, ima Amidju koji je vas i nešto sela, mi s njom neće se primati. O... Znači da ima kontakt na željeni, udatni ništa. A ona je imena Ima sinoj od koga? Ima sestriška. Sestriška. Pa. Puna. I šta ovaj? Obrati se, obrati se nekome da je uda. A je nekog, hajrli imama negdje ili nekoga odaje, od nekoga drugog koga vidi da uda, nije spokojno. Da li je mogu sestrič. ispravljali mišljaju oni nemogu ući u stareteljstvo. Salama nekom, brate, molim te ovime Allah da nam pojasniš malo o pravu puta, da li je dozvoljeno parkirati auto na putu tako da auti i ljudi ne mogu normalno polaziti isto tako roba koja se trguje na pijaci da li je dozvoljeno da se Osužava put i otežava prolazak ljudima, Allah kada je radio džene tog reka. Sviče put, a braću, put ima svoje pravo. Put ima svoje pravo i nije dozvoljeno na putu ezijetiti čovjeka, bilo čime. Jer je put sve. Ti u svojoj kući slobodan. Hoćeš staviti baznu, cijet će nasred hodnika i kola te u konje, stakije put kada izbori, to je tvoja stvar. Nije problematično, to je tvoj izbor. Jesko tašnikome, pa si što a zapčiniš ukćanjima svojim, u svoj no redu. Ali na ulici, ulica mora, znači moraš da znači, ti prolaziš tuda i prolaze i tu da drugi ljudi. Ja mu imam kad idu na hadž kažemo ovako: Idete na hadž. I kad želiš da patiš, pomenčiće, podma ti dođe 3 miliona hadžija koji je bio i Abstovo. Hoćeš da budeš, ne znam, u ćabu, 3 miliona hadžija tu svi kažu hoćemo i mi da vidimo Pa čini i miliona, ja kažu i mi ćemo raditi. Znači ni sam, moraš znati znači da tu imaju drugi ljudi koji su s tobom i, i da moraš imati tako isto i po putu. Kada izađeš na put, ima još znači da tu imaju drugi ljudi koji prolaze. I sve što bi tebe zije, zato je zabranjeno obiljne fiziološke potreba, zato je zabranjeno sjedinje po potencijama, zato je zabranjeno znači zbog ogometanja, čega? Ogometanja znači prolaznika. I to čovjek mora da čita u hvisto na kuda da da parkira autom zamjestilo još negdje žuriš je ondašao tebe za parkira autom i otišao on tamo negdje nešto kupuje ovaj a, to je znači to je zlonim to je nepravda prema ljudima tako da je ne, neispravno ovaj kada se čovjek vozi ovaj mora i gdje god da dođe čovjek mora braću ovaj pazite svoje ponašanje ne zna čovjek Koga zna i kako se stvari mogu priče, kako se mogu raširiti o njegovom ponašanju. Ajde da ga, ljudi ne znaju, ti dovoljno govoriš o sebi kao musliman, ko si i šta si, i svojim ponašanjem grubim kad znaši među ljude, samo možeš samo pesad napraviti. I zato kažemo braće, nemoj, nemoj niko od vas da dođe u jedno mjesto, u jednu instituciju, i da ostavi za sebe i za leđa ovaj 10 metara prljav trak. I onda kad dođe neko drugi mora to čistiti za njim. Kako? Dođeš u jednu instituciju i ponašaš se ružno. I ja kad se drugi put pojavim, ličim ti po svojoj spolešosti tebi, kaže, evo ga još jedno. Da Allah sačuva. Nemoj to se živim I veliki broj naše se vraće ne zna ponašati. Treba ga vrati u prvi razdobljene škole, staviti ga pred u šteljicu da ga uči osnovne kodekse ponašanja. Govorimo o ljudima, ljudima breće koji nose bradi, koji praktikuju sunet. Ne znaju se Allaha mi ponašati. Ne zna lijepo progovoriti. Ne zna lijepo se poselamiti ni sa kim. Ne zna kad ulazi, ulazi svugdje kuka uboj. Tvoj je življivio da se ponašaš lepo i ududno sa ljudima i da pokažeš vrijednosti na tebe, tvoj islam promijenuje na bolje. Ti ljude ne možeš promijeniti nasilje. Ti nisi postao ordin da budeš policajac i da mjenjaš ljude koje god kaza u ružu riječ na ulici ili ili uvrijedio istama ili uvrijedio nekoga ti ćeš sa njima se obračunavati i glumiš policajca i ispostavljaš zato. To nije tvoja dužnost, tvoja obaveza. Tvoja dužnost da budeš taj koji ćeš pozivati ljude, lepom riječju i svojim ponašanjem pokazaš šta je isto. Pa nećeš doći autom i parkiraš gdje ti vidiš da gdje mogu parkirati, tu si video i to je to, ne može biti ništa tu se parkira ne, parkiraš na mjestu Ja, šeme, tu ti trebaš parkirati. Ti da plać parking, budeš plaćiš par minuta, i pališ. Evo tu ide policajac za jednu marku, i ti sa njim naspiđe i onda kažeš, "Moliš da on te popusti." Što se ponižavaš sam? Odeš, platiš i ne boli te glava, ne ponižavaš se. I u redu. Tako je l' to? Tako se ide. Čekaš u redu, nemoj doći pred pred da uđeš negdje onda te ljudi vrijeđaju i onda ti se moraš pravdat ili se ljudima svađati. Što? Stani u red kao jedu, čeka, na red i tu, moraj čekati dok dođeš, nađi završi. A ako ti neko pređe isprodajati, spritemo da jaš, jaš pravo da ga upozoriš, to nije lijepo, to ne treba tako, pa mi svi čekamo, je tako? E tako je vrlo čisto po pitanju parkiranja auta, po pitanju prodaj. Naša braća koja prodaje ovdje ispre džamije, ovaj. ovdje ima belaja kada se prodaje ispre džamije. Ljudi stane nabijete znači svoj sto pa kad izađete i barašte gdje bježati iz prodavnice da neka mi mahna majorišamija tole prolaz da bi ti se izbuko na To Tu nije neb... ima put ostaje nije problem. Stani sa strane, pro... nikakav problem nije. Neki ljudi, evo ovdje ljudi što prodaje konkretno kod onih iz spidžamije, kai bereket. Koliko od vas kupi stvari ovdje što ne bi mogao na drugom mjesecu naći, al morao preći tamo negdje preko i ne bi mogao po toj cijeni kupiti zato što ovdje ljudi prodavili. Vjerujem da nema je kako to ide ne znam. Uglavnom, ovaj sigurno da je da je tu ovaj pobodo da se kupi Stvari. Ali na ovo se mora paziti, ostavim na sredinu put ljudi kada izlaze, koliko je stepnice šire kako izlaze ljudi, ostavim prolaz dole do, do parkinga. A vi stranite sa strana i prodajte. Odmak se naš znači, tvoj risk je Allah propisao. Allahi da odeš dole u tunel, da je njegdje se zavučeš, ovaj tunel imamo, što ima preko, preko ovoga aželinskog polja, staneš u njega, Allah što ti je propisao, to će doći. A ja neću zamirati muslimane, ja ću stati fino na mjesto, a ono što mi je Allah propisao od riska, to će mi doći. Međutim ti dođeš ovaj u, u, u, staviš čovjeku ne možeš izaći znači nigdje na vrata to je to je neispravno To nije to nije od, od to je metanje ljudi kada prolaze To je metanje ljudi kada prolaze i to je neispravno Čovjek ne voli da nikome meta puteva da kroz prolazi Hoćeš hoćemo hoćemo da prođem puta mi isto ljudi vole da mir prolaze puta. Ti ga zaparkiraš svojim autom, ne znam, ovaj stao stina nasred puta, ovaj zašto gore braća po zapadu mrze muslimane. Ne, ne zašto, mrzim zato što smo stbali zato što ljudi ne znaju se poraštite. Postaje džume, iziđu ljudi na, stanu na na na, na trotoar. Dači 30 metara trotoar to sve grupa do grupe i priči. A vide ljudi biciklisti polaze tu da je I ne mogu proći. I onda rak to ide, žali se što neko nekako usliko tamo za stvari i volka slika volika tamo kako Mustemani stoje pro, to to to nije za priču. To to je ili da ideš ili da, tako. Kaš pa sami kaže, samo sam osnovan, kaže za za za za ovaj, za životinje. Madisu Anas ibn Muaza kaže: "Irkabū eh, hādī, hey irkabū hādī dawāba sālimatan wa lā tattakhidhūhā ka Kaže jašte što ove životinje dok su dok su uh, dok su ovaj zdrave a nemojte kaže uzme za stolice. Nemoj znači sjesti na devu i polazi je porad tebe komšija na konju i vazvojci stanite 15 dvr. pričati. Gdje se šta ima kako se? Ne, moraš sići pričati pa opet uzeš pa id dalje. Jer deva nije za stolicu deva nije da sidiš da pričaš da se odmaraš. Sidiš, sidiš na kameru, odmoriš se, uzeš devu i ideš. Tako isto put, put nije Ja ideš, ja se makim sa puta. tako? Naša braća krenula, jedna skupna braća je krenula god za Belgiju došli. Nekdje su daš auto autoputa i na sve autoputa stali, imaju, imaju one, one table i oni sad ra ra razglabaju gdje će ići. Na sve autoputa stoje gdje ljudi polaze i gdje idu u oni razglabaju gdje će oni sad ići, bil trebali lijevo i prvali desto ići. Pa to je ometanje ljudi na putu, to je to, to nesmije što radite, To je zelo, moraš izazvati, ne da će ne, i nemoj zbog toga. Jesu. Znači, u toškom predavanju Tarike pitam nešto za Amidžića. Ja nisam skontro šta ste rekao. Može biti staratelj ili ne može biti? Ne, pa rekli smo. A miđići mi smo za mahrema. Smo. Bio je lapsus, pa da je mahrem, a nije ostvaro Aha, mi mi ne, pre... ne, mi smo ja sam rekao, ja sam rekao ovako, znači, ja sam rekao ovako, ja, kod mene bila greška, lapsus, a ja sam rekao ovaj, staratelj treba biti a, mahrem, no tako. I onda smo, je jest, i mahram. I onda to smo mi smo, to je mahram došao od danas da nisam spomenuo mahrama, jel u redu? Znači zadnji put je to, ta mahrem je, mojte oba izbaciti, jel u redu? A ovaj, pa smo rekli da može biti amidža ili amidža, sva da ono pored koga smo govorili, jeste, to je bio problem. Reci. Hvala ćeš se razapitaj, ovaj, ima teteća? Teteć. Teteć. Ništa. Ula bodo. Salama, ako otac prihvata da se udam za momka, a majka ne da, kako da postupi? A, osnova je da otac je znači, taj koji je zadovoljan i koji treba da uh, odredi, jeli, za koga će se udati djevojka da da svoj pristanak i majka se ne pita u ovom kontekstu. U smislu komu? da ona može utjecati na ispravnost čega bračne, ne može. Ali od, od, od dobročinstva proma majci jeste da ona pristane. Jeste. Pa se gleda, zašto ta majka nije za tog djevomka? Ako su povodi vjerske prirode, a, da kaže taj čovjek je vjernik, a on stalo samo u džami i sjedi, ima onaj miris što se miriše sa njim staloga u džamiju. E kaže ima miris, kaže dok se miriše sa njim kaže odvedete u džamiju, nećeš više zaći izaći iz džamije. I oni je ovakav, oni rak, vjerske nekakve na navodite aspekte. Onda ne mora tu Majku. Majka te boči znači da ti se udaš za čovjeka koji radi u Alte Adrija Bank, el tako koji ovaj svakoteveče uzme na more, el tako svakoteveče godišnje godišnje na more te uzme prošetati tako po moru. Kaže o tebe da, da se oblačiš el tako po onoj evropski. Onda je takvog čovjek. Nizuže, no, međutim ako ona kaže a... Ja ne ženim tog čovjeka zato što je naša porodica imala sa njim razilaženje i ni te dvije porce nisu nikako dobre i ja ne znam kako ja možem s tim tom svojom prijom ili tako sjesti razgovarati da kako će biti sa, sa babom ja to ne mogu nikako pojmiti. Ja e, to je već razlog zbog koga ona treba da gleda majčin hatar i da iako nema smetja, ako svoj brač u vezu, bračna je da ispravno. Ali radi radi prema majici može odbiti. Jer ovo je stvar, ja ima svog mjesta, ima mjesto, oni se posvađali davno i su tre nema tu nikad ni šelijep odnosa, tako. Njegova majka kako će postupat prema tebi? Kao kao obaj snahio, tako. U protivnom stvar se vraća roditelju. A ja ne mogu ovdje konkretno kazati zašto majka ne da, moram mi znati šta je problem, zašto majka ne da, šta su povodi, pa možda ona da se kaže ovaj iznad, ali nešto više. Buž je običao hač i umeđu vremenu je razveo, a nije dao mehra, da li se žena... Može nadati mehro u sudnjem danu. Ali se može nadati Mehru na sudnjem danu. Dan danu? Ne može nadati Mehru na sudnjem danu. Ne može nadati Mehru na sudnjem danu, braćio zato, što na sudnjem danu nema hađa. Imo vidi. Nije Mehru šta? Hađ. Može se nadati Mehru? Ne može. Može se nagradi na sudnjem danu. Imo vidi. Pa je pitanje tebolo postupno kako? Može li se nadati nagradi na sudnjem danu? Nagradi da, ali Mehru ne može zato što je Mehru hađ. A A.B. nema poslije sudnjeg datke. je ovaj, što je razvio ovu ženu, dužan da joj plati mehre. Ode gore kod Rasima Efendije, Brkovića, i uplati joj put. Ona ima nju ruku autobusom, a odobročin se je da je uplatio avionom. S tim da ona ima mahrema koji ide sa njom. Ima nekoga koje vodi i u njoj uplati hač. Dužan joj da joj da ili pane u toj vrijednosti, ili da joj plati hač. Ovo nije palo, to si ti nju razveo. Ne znam što ti nju razveo. Dok si, znači, došao, znači, sa ženom i imao sa njom odnos, moraš ju dati meher. I to je završeno. A ako nedadne ne me meher, što je zulom i nepravda, ima na, na sudnjem danu pravo da uzme, ovo ovaj je hak, ima pravo, On je sa dužnik, tu kao da je, da je uzeo te pare, ovaj, kao da je ukao ako i neće da da da. Ima plauna s onjem danu. Da uzme od njega njegov hać. Ta, se za suđem danu plaća šta? Plaća se dinarima, ne plaća se dinarima, gospodje dobrim djelima. Ti sve uskatio haćko i se obećao, obično sad bi mu poklonio haćti, a stao je sa haćkom. I tako je čovjek koji je ogovorio onoga, potvorio ovoga, udari onoga i nas, sve na kao podjeli otišli hađževi, posti, ramazani i dobročinstvo što ima, nema ništa onda mu se loši grijesi, njovi navodnje ja govorio peče. Većamo. I pitao je, žena počela da kaže da će izvadaljak, da da će biti sve nedjede Marko. Dobro. Govori se da vidi da da da da se progasa živje, on da radi preče i vidi da ne može da stigne do isplata. Dobro? On kaže To je muđahid. To je žena Hansa muđahid. Koja kaže svome suprugu, Allah te poživio, vidim da si u, u teškoj situaciji, da ne možeš, to ti odmene halal. Pa taj čovjek ako ima, imalo razuma. Ona je kupila njegov srce. tako? Znači u najtežim momentima kada vi, zavislište, žena ima zlatni prstem, ogrucu zlatnu majku i vidi muža u tešku stranu i ode je prodato i kaže, evo ti živ bio ovaj, pomogni se s ovim imetkom. Dobro, kažite imena Allahati, nakon toga, ako taj čovjek ima iz sebi, ne, pa ste iman na stranu. Ljudskost. Ko želi nakon toga doći i ovaj, to je ženi, bilo kako nepradočiniti. A to je bila što, ovo je, ovo je ova stvar, znači... A, Allah te briž moš. Aleyk Ova stvar je problematična, znači pa kod kod muslimana danas u arabskom svijetu. Ča vidite, se ženi babom kaže, babo njen kaže, slušaj je. Moraš kuhinja mora biti, takva i takva, ne znam, one marke tamo kuhinje nekakve, kakve oni plakari američki, ali to je moderno sada. Mora biti, ovaj, mora biti križider te i te marke. Ispod gorenja ništa ne prihoda. Gorenje pa najviše. Mora biti tamo tepje, kakav onaj, dokoljena do upadaš. mora Sve to mora biti nešto po standardu i on ode kupi, on to sve. Ovo može ići. Mi smo sporo dobro zajimali se, završali. Ovo, e, znači, on njoj, On piše i on ode, ono zaduži se on sve. I kada se kada ovaj kada dođe do do do toga da, da, da, da, da ne može onda hoće prodavati jedno po jedno. I onda je proklinja i babu i dedu i i i svu uzlazno lozu. Ništa im neno mirno ne ostaviti. Zbog toga pogleda kaže šta mi čovjek uradio. A togda da azdak o tome je da čovjek dođe da kaže, slušaj evo ti moja ćerka ja ti udajem za 100 mara kamehra. Ja ćeš ti još pomoći da to premini stan, I ja ću pomoći, to I ja ću pomoći. Taj čovjek ako ima prinsertCell ima lovije, može li kada više tako nepravdu učiniti znači zbog njenog babe i njegovog dobročinstva prema prema njemu ne može nikad nepravdu učiniti. A žena koprstiju mužu uradla je znači pomeni stvar za koju molimo Allaha je onu nagradi na sudnjem danu. Jest. ima. Šta sam da govorio? Da li osoba koja se koji ne plaća redovno može biti staratelj? Babo, neka ja redovno. Nekla sabah, banja podne i kinbiju i džum. I može li biti ovaj staratelj? Može. Može biti staratelj jer čovjek koji nije koji ne plaća redovno o istopravnom mišljenju, on je Klanja, ne klanja redovno, jedena maza klanja, druga ostada, bilo da je više plus ili minus, nije bitno čega, prv redu, znači da više klanja, da više ne klanja, nije bitno. Klanja ponekad, ponekad ne klanja, ali da se to smatra ponekad. da sad, kad mu naleti jedan bajram, naleti mu jedna džuma u... u... Tad čovjek može... Ali je po malikijskim pravnicima on šta? E, Opostite, okod šafija i kod, i kod e, jednog rivajeta Ambelija, trebao šta? Šta mu trebao? Adalet. A to je da nije fasik. Čovjek u ostavu namazor je fasik, jel? E. Jeste. Ako Džumhura u Leme nije adalet, šta? Uslovljeni su. Pa smo mi to pričali učera zbraći, što me gledate? A? Zbunjeno me nekako gledate. Pa smo to pričali. Znači, šafijski i po jednom dijelu ambelijski pravnici kažu šta? Da? Šta pravi? Da treba adalet, ovo je bosancija. Treba adalet, treba znači da nije vraćao pasika, ko ostavi jedan namaz, ko ostavi pola namaza, on je pasika. Evo redu. On je pasika. Ali kod džumura u leve, oni nisu uslovili šta da bude adalet, znači uvjet za ispravnost čega? Znači vraševezu. To pa može biti ovaj davo O takvom halu i takvih je naši dosta ljudi, inš'Allah, to ne su se, Allah, Teala. Salim Allahumma, to je jedno mišljenje, ambele, njesto. Sam to ne, ja ferim mu. Ostalige, ostalige za naredni put. Određeni imami prilikom muka pameta običa, običa, običa, običavaju da tri puta bace zemlju na mezar umrlog, da izgovaranje u određeni riječi da je ovaj postupak notarija ili pak ima osnove u sumletu, lavo poslanika za, za sada nagradu. Sve što rade naši imami su notarije. Sve što uradi su šta? Praću, kad vidimo neki postupak, i meni je drago što je ovako pitanje došlo, treba čovjek pitati nemoj dok je došlo odhođe odma šta je novotarija, dok je hođe uradio odma ne malja. nije tako može imam uraditi, čovjek može uraditi u novotariju u određenom ali može uraditi da je stvar da odgovora šta je savršeno sunneto, a ti niza to nikad čuo a to to, da šte što uradi imam to je, pogod, to je neispravno, to je zulum, to je nepravda nepravda prema imamima jer ima mama ljudi koji rade mnoge stvari po sunnetu, mnoge stvari imaju koje nisu osunneta, ali ne treba znači zulum činiti Ovo što se radi bacanje zemlje od glave do pete je sunnet. Da čovjek dođe i da baci ovako, znači da se uzme iz šakira, da se ovako baci od glave prema nogama, to je sunnet, znači prije okupavanja da čovjek baci znači zemlje. Ima pri tome rivaj da, da je, da je Ibn Omer proučio, e, koliko osjećam, ajet minha haleknakum mu fihanu idukum mu minhanu hriđukum taretenu hra, od nje vas stvaramo i u nju se vas vraćamo u zemlju, iz nje ću vas ponovo proživjeti. Pa je to neka ulema uzela za Ali to, to nije ispravno stoji, jer je taj riva je daif u učenju toga, nego samo znači da se uzme ovako da se baci i onda nakon toga da se pristupa za trpavanju. To je sunnet. Sada šta ova ima muči, ne znam, ali samo bacanje znači zemlje je ovaj sunnet i u tome nema, ako Bog da neko je smenjato, to je pohvalno. Jeste. Koliko ostalo da znači, mislim da ležim U rewrite koliko se sećam da je došlo da se da se jedan put baci. Postaje mogućnost da ima 23 puta baca. Znači da se tri puta baci, znači shake. U ovom slučaju to je pri priku pomukto provjer znači da vin za naredni put sa se nešto ne sećam, došla je znači bacanje. Sad da je došlo tri puta, to mora provjeriti. Uglavnom bacanje zemlje jeste došlo u do gostoj prethod. Ne mogu biti da, da je osna, znači da se razvod i to je ono osnovo. Dakle, doslo može samo da nešto poredite što je osnovo da mu da Može, ali ima problem. Na problem što je taj taj razvod braka došao u zabranjeno vrijeme. Da nema te tog momenta onda bi to to bi bilo validno. A on te bi kaže jeste, to je osnova. Da, da se desi u razlog braka, ali kad ga daš u čistom periodu ili, o, jel, znači u čistom periodu kada se da, u kome nije imao intimni odnosanje. ali dati je u pogrešnom periodu, kažu, pa i u pogrešnom lemaru, pa ne može, znači, ovaj biti validan. Smiješu učestvati je Na izborima? Ja razumijem gdje? je ti putem. Uh, Morao ti doći danas. danas da tam pedakson. Aj. Ovaj. Seo ono prisvati dženazi šta A šta je taj čovjek kome prisustvuješ od neviđnika, šta je on? To lijepo, šta je on? Da li on rođak, kakav vel nije rod? Ako je rođak, znači čovjek, baba na primjer ostala na svojoj vjeri, a sin primio ovaj islam ili ne znam, babo, ovaj, nije znači slijedio njega u tome i tako dalje. Sme je čovjek prisutan to je na ima razloga između lemom, jedan dio leme kaže treba ići ispred jenaze, da treba ići za jenaze nego ispred jenaze pa dočekaš tamo, nećeš učestvovati nikakvim obredima, nećeš molti za njega ni ništa, al da budeš tu prisutan, kažu da ne sveta. Pa ako je roda, a ako nije rod, znači ako neko dalji onda ne treba znači biti tu prisutan. A što se tiče nišana, ovaj treba biti ovaj najbrže da ga nema. <laughs> da bude da ga nema. A ako već ima, onda da bude što manji. Da bude nešto znači da bude veliko, da bude što manji. Jer poslanikam ja sam stavio na kabor osmana i Brimoglouna, stavio je kamen. Da se kamen stavi veći, da se zna da je kabor, ne sme smeta, to sam stavio da se zna gdje je mjesto moga brata ili je kabor moga brata Osman. Uprotivno ovaj, ono što se radi, oni veliki nišani i znači, tako dalje, to ni nije osunata znači da tako stavio, jesu? Mm -hmm. Čekate klub I je ona se klanjava, da možda ljudi vidi, se klanja mirem ulednje, šta, koliko su manje, šta su To je bila i čovjek klanja, to, to klanja nećešće dolazi od tjesne odjeće, znači tjesne, tjesne pantalone, koje su, ovaj, ne mogu se lijepo prikopćati, znači ne mogu, ovaj, u slimanu je osoba donosi odjeće koja je široka. Zna se kakve košulice nešto utegnu to kod curca nekakva tinejdžerka nešto. Ti si ovaj treba se znači obuč uvijek da naš kad čovjek staje pre gospodara za džema treba biti tako tiestovdići. I onda čovjek klanja i ne ispadu tu samo leđa. To se dešavaj znači, belaj, čovjek pokvari svoj namaz. Znači je kinom tvrde znači da čovjek pokvari namaz skome ispadaju njegovi stidi avreti znači u namazu. I zna za to ovaj to je to je problem. Tako da treba čovjeka znači ako to radi uzariti ga, na neki način, kazatimo mu, znači, reći mu, uzar u koga, znači, poživio, lijepo je to, fino, što je došao u džamiju, sve je to lijepo, moraš paziti, znači, od tome računa. A ovaj, to se često dešava. Ispravljivost na maza teško je suditi, ovaj, da mi sudimo, ali ako, znači, ako se nesi da ispade, znači, mi vidimo se nešto od avreta velikog, onda to mu kvali namaz. Ibrođe brine i ostalih kaže da to na namaz. A ako desi samo da leđa, vire i tako dalje, ha. i zavisno i koliko i kako i mogu čovjeku viriti, pa da on to pokrije nakon toga, pa da se digne, pa da pokrije, a zarazko da onko ih pa cijelom vremenu, znači sve je to različno, glavno treba ljude upozoriti, a tačno da kažeš, e, oma je pokvaren, oma nije pokvaren, to je teško. Ovdi imam pitanje, znači po pitanje kada je puštanje, doćemo do ovoga, znači pitanje kada čovjek vraća ženju, ženu i ako mu je treći put znači puštena, doćemo do toga znači kod puštanja kako povodi što se tiče itata, ovaj da ne požurivamo, jer ako budemo požurivali doćemo do pita, ovaj doćemo do do onda uraćemo pola onoga, pola materić mu uratuna naprijed. Jesi? Hrviti će pušenje. Dr. Radim Zalitić je onaj radljenu studiju o pušenju, pa je govorio koliko je da se sveća na pušenju izaziva u drugim školistima. Poznato je da se dosta ljudi znao lakše o kanji i aokovo je svega pušenje teško. Sad koliko to baš ono, ako izaziva imao i znao se, mnogi znaju znači teško jednostavno bacio koliko se tu baš možu najprimijeniti odmah bavaciju, nešto postepeno čovjek razgledamo, ako je baš... Nije sporno je s jedne strane a s druge nije kada bi čovjek rekao ured ja ostaviti duhan postepeno naredni mjesec dana dvije ja ću gostaviti go i umanjiva ne može drugačije ja znam ta što to je ovaj vjerujem ljudi s kojima se razgovara znači da, da je znači ostaviti ko ostavi duhan kaže ja i snovi sam i sanjavam ga sanjavam ja sjedimo on tebi priča priču ali on priča on se uživio kao da je da je vidio ne znam Ta, tako mu on, jeli, onda kad neko zapali cigaretu, on kao dosta je miris, gotovo njemu je sve pobrkalo. On više ne zna niko je dan, niko je sati, ništa. Dosta je miris dimal. Jer je cigareta, znači, toliko je ta... Čakaj mi jedan še je govorio, od učenika šeha Albanija, bio sam kod njega u džami, kaže, pričao nam je, kaže, ja sam, kaže, došao, kaže, kod jednog, a jedna se prilike je držao predavanje, kaže, jednom je to tome, je bio jedan e, doktor, bio, se da bio doktor ovoj, položene bolesti. I ja pričao je rekao da je haram je duhan, kaže alkohol je haram, ali kaže alkohol veći haram. I za njega došla jasna zabrana i kaže zato što alkohol više šteti čovjeku njegovom razumu nego duhatu. I kad dalje sam pričao kad je završio predavanje, on je kad digao ruku kaže mogu da nešto progovoriti. Rekao sam: "Budem, doktor reci." Kaže: "Eto, kaže ja cijenim, kaže tvoje ono znanje što tiče šerijata i to, ali kaže, rekao kaže jednu stvar koja nikako ne stoji. A to je kaže da je alkohol štetni po čovjeka od duhana, kaže to nikako, to ne dolazi i kaže obzir. Duhan je kudi kamo štetniji i više bolesti izaziva, ovaj, nego alkohol. Znaš što, što i onda naveo ovu učinjenicu da čovjek ostavi preko noći alkohol. I preko noći kaže, neću gotovo, nikad više u životu, ne, ob ne obaziraju se. A duhan džija počne, pa prekine, pa krene, pa stane, pa napred, pa nazad, pa ne zna sam više kuda će. Je tako? I ovaj duhan je kada bi čovjek odlučio tako ja ne mogu sada, teško mi je ali hoću naredni nekoliko mjeseci i to je bolje nego ništa ali vjerojte braću čvrsta volja i ubiđenju Allaha zađele može slomiti sa mnom je išao čovjek na hač čovjek ima firmu svoju četiri paketa puši svaki dan to je koliko komada? osamdeset osamdeset znači, ali dobro Otkud vi to znate? <laughs> pa ovaj. On je 80 uzmite ovako, on je budan danas dvanest sati. Hajmo kaza dvanest sati budan, je jel nešto jede, nešto pije, spava, ako kaj luli, ako je na nekakvu sastanku poslovnom priče. Dvanest sati on ima na raspolaganju za pušenje, to je maksimum. To je znači po satu koliko? Še, šest je nešto, šest komada, to je znači u deset minuta se cigareta puši, je li tako otprilike da kažemo, ovi, ako nije onaj zagriženi pušarč, puša što deset minuta, znači on, on, ja sam ga onda pitao to, kaže, ja samo kažu uvitro prvo pripalimo. Uvijetru kaže prva se pripali, drugo se ništa ne pripaljiva, ja idem, znači i do naveće, četiri pakijeta bez, bez upaljača. Samo pre... štikla sa... Pre, preklemi samo sa jedne na drugu. I otišao je I odšao je sa mnom na hađ i na hađu je bacio sve i ni cigarete više. Završi. Možete zamisliti, znači kakva je to snaga, ali tu čovjek treba pristupiti, e, s tim nije to. A ako čovjek pije, haj ja ću kada ja ću probati, nemoj probavati, nastavi pušt, nemoj probavati. Jer ko je probao tu, to, to, to, to niko probavanje nije uspjelo. Tu treba da kaže, ne, radi Allaha tebara kevoteala i radi nagrade kod njega, ostavljam to. <gled> Hmm. Da li žena kada ostane u drugom stanju, prva tri mjeseca, ne smije nikoga obavještavati u tome da li to ima osnovu, da li to svoje vijem... Nije to svoje vreme, to nema veze sa svoje vreme jer, jer, jer, ovaj, jer, jer a, to je stvar koja je desila se, iako zna da je trudna, da nekoga obavijesti koga voli, da treba možda obavještavati onoga koga zna da bi, da bi mogao imati, ovaj da bi urok mogao, da bi mogao ureći, jer ima, jeli... Ljudi koji su zlonamjerni, neko namjerno, neko nenamjerno i tako dalje, jer taj period zna biti jako nestabilan do tog treće mjeseca trudnoće i posle toga tek znači plod, on, on, on se ustavili kako treba. A u protivnom da obavijesti njega nesmeta nikako. Nima o tome, ne znam da ima išto u sunetu što bi spriječilo, znači da je zabrajna obavijest svoju radost podijela sa drugima. Nikako. Koliko je istravo sklapati brak preko interneta ili tražiti žene preko interneta? Sklapanje braka preko interneta, uh, islamski učena su govorili o tom pitanju. I neki su to smatrali da to je jedan međus. Ako bi to bilo, znači da bi se plaćao veze da bi se plaća na takav način mogla sklopiti.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 Čakav mora ići u rad sebi, kompletan pregled negdje, jako psihijatra, prvenstva. Žena se nudi tebi preko internetu, na internetu se nudi tebi. Koliko je ljudi, odnosno koliko je bilo tih takvih ponuda, kome je svona ponudila? Šarijetski način vjenčanja je poznat. Da ima negdje stranica posebna gdje, gdje se vodi računa, čovjek želi da se oženi pa da se uspostavi kontakt i preko da nema smetnje, to ne bi smetao. Ali to ima put i način, ali da se tek tako upoznaju i pričaju i čataju i razgovaraju i tako dalje, to je samo put ka haramu. Ne znam, brak ne uspio preko interneta. Nijem poznat da se čovjek oženio, da je brak bio istručio preko interneta, da je takav brak uspio. I dalje, čovjek oženi žene preko internet Ja te pitam, Je li siguran ostaviti internet u svojoj kući i na radno mjesto? Osam sati ideš raditi i ostavi ženu na internet, Je siguran? Ti si na radnom mjestu kora na eksarima, prijatelj. Ti na radnom mjestu, znači, ne možeš ni sjest, ni ručat, ni dorčkovati, ni ti možeš uratiti ono što trebaš uratiti, tebi je stalno pred očima internet. Tako i tvoja žena, jer nemaš, znači, ti znaš da je taj postupak neispran šerijetski i ostavio si, znači, lava pored svoje žene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 Vidite Ibnu Baza, Ibnu Simina, da sebi traže žene preko interneta i današnju ulemu vidite šeha Fauzana, da je svi ono internet i traži sebi ovaj, da se oženi, radite i vi svi. To nećete vidite od, od onih koji cijene sebe poštuju svoju vjeru i koji poštuju svoga vrašnog druga. Mali Širka u riječima tekst je lahje gdje si danas patimo da nas sviju podsjećaš savršeno svetinska čistoća joj kevsrska. Gdje si danas patimo da nas sviju podsjećaš. Ove se riječi, ovo zbraćuje elastične riječi i obično tako riječi u kojima je pretjerivanje ljubavi prema nekome su ovaj, ovo mi miriše iz Teherana da da je došlo iz onoga, iz onoga časopisa Zehra, je tako ko zove Zehra, je tako, jeste, ili slično tome, znači, to je jedno. Druga stvar, gdje si fatimo, da, što ne kažemo gdje danas poslanik da nas positi, da na je danas Ebu Bekra i Omara da nas positi, što se bu Bekra i Omara, što nisi Ebu Bekra i danas Ebu Bekra i Omara da nas positiš i ti fatimo da nam ne posjećaš. Ne, nego, to, je, to je jedna stvar druga stvar ako se mislao gdje se Fatimu da na nas posjetiš ti iz življelo u, u kući poslanstva ti si dječka poslanika, ti si Zahelul Bejti, ti imaš posebno mjesto ne bi smetli ali bojim se da nije to ciljano bojim se da nije to ciljano i onda ovo da li što zgodi stavršeno svetinska, e, svetinska čistoća pretjerivanje je znači u pohvalama ali vi šta god ovdje kažete ovo se može tumačiti kaže smo mi to kazali nismo. to su dvosmislene riječi Tako da ovo nije bio put celeba. Jeste našli kada da je ovo neko spjevao ovaj od celeba? Nije. Tako da ovaj, u svakom slučaju ovdje ima pretjerivanja, znači, a može mirisati na nešto više od toga. Da ono sad toga ne sad ima braću pitanja vezanje za znači, ovu čemu smo mogu gledali, ima čoga, budu. i da tebi. Allah bakšho puta. Čovaša naša braća i sadža bila juče sa društvom odesanava. Allah spoji Allah šampola tako može tražiti e, te se znači odnosi na jedno i na drugo, svakako. Jer, jer kako može imati jedno tema, a ne može imati i drugo? Jer? To je jeste. Allah spoji. Allah bakšho puta. Da neko nešto Da li postoji hadis poslanika, kada nešto nešto zaboravi ne znam da ima hadis u tom kontekstu. To je, bojim se da to više običaje kod ljudi. Kada je zaboraviš kada je sam reala nebi, da nesalavata poslanika. Al da ima nešto da čovjek kada zaboravi da nešto uradi, ovaj, a, a, ili da... Selefa se prenosi od Ebu Hanife da klanja. Da stane i da klanja sto rekiata. Navodi se, jel koliko da klanja, jel negdje se navodi po stotenu da stane i onda se sjeti. Ali nema ima nešto, znači salava, da čovjek sjeti to bezdavljivo. Kolega me jedan pita, na posto, ovo neki vrti su vam četlo, kao, utorkom, posljedan čas, čovjek kretne u šiša, jer je to boljno, češće vam se desiti. Sjedom, ako pereveš, utorkom u šiša, četvrtkom krenje, ako krati nokte, pjetkom i... Salava ispada čovjek znači da ne smije ništa radit nego ovaj, moraš imat tamo onaj, moraš imat tamo ne ne, moraš imat tamo znači onu tabelu šta smiješ kada ne smije, znači, batil nema znači nikakvi šišaj se, oš prije sabaha, oš poslije sabaha, oš prije, pr šišaš se kad hoćeš kad je brica kad je brica ima vremena, a ne kad, kad se tebe šiša Jest ova prva stvar smo za objećanje O, uto, up, upitomšo loteve auto i to. Nisam dobro to saslušao. Kako se znači čovjek bilo što on kaže, ako dođa inšallah nastav, znači nije ni obećanje, al ni obaveza. Je l e duga je stvar? Inšallah se dodaje kod zakletve. Vallahi ću kupiti od tebe auto, to je zakletva. Da je o to to? Da naprekšimo da se skupi. Al kaže inša vallahi ću inšallah kupiti tebe auto, ako kak breš ne mora se iskupiti je inša Allah, to je taj listi to je taj izuzetak i čovjek je to vezeo za Allahom volju Allah nije ti odvali ja, ja sam rekao vallahi vallahi ću to i to uraditi inša Allah I ako prekrši čovjek ne mora skupiti. Ali ako ne doda Inša Allah, onda se treba iskupiti. Ako kajem obećavam da ti doći Inša u goste... Jel doći, ništa, opet prekrši ništa, jeste jesu ti Ne, ne, obećavam, obećavam, nije zakljed. Samo da nije, jel što je... To je vidno, jer razlika da kaješ obećaj, da kaješ vallaj. A jel se to u razvijek ponovno koji obećanja svoja iznevjerojno ju funebi r koji A, ima, ju funebi r koji ovaj svoj svoje ovaj zavjete ispunjavaju ju funebi nezr. A, to, je, to je pohvala onima koji ispunjavaju zavijete. to je pohvala pohvala.či čovjek ih ispuniza. Ali je zavijet jedno, Nači, termin koji su potrebi je jedan, a to što ti kažeš obećavam to čovjek ne kako načina obećanje to nije i nijen, sami znači sami ne povlači ja za sobom odgovornosti. Jo. To je građa i princip što to je džumhur, Hambelijski, Šafijski pravnika zapisse. Većina Hambelijski Šafijski pravnika prave razliku između hedije između poklona i dara. Kod nas je, ne znam kako, hedija je hiba. Hiba u arabskom je hiba je dar, ali hedija je poklon. A je sad še s uslugom? Sad nije to bilo hedija u stvari s proti uslugom, je ovaj Kada se, mi smo, što smo rekli? Mi smo kazali, znači, da dar, kodnji dar, kada se daje, daje se hiba, daje sa proti uslugom. A hedija znači... Ka ne, ne, kazali smo nene, ne, kazali smo za hediju. Hediju daje, jeste hediju daje sa protu uslugom, daje, to je dar ko za koji se ne očekuje nikakva protu usluga. Reci. Če, ja sam vas putao jednom opisjetratom iz onoga za dobi da se dobi, onaj, nije klanjan. Dobro. Pa, ono, vi ste mi da, da, ono, ispravno mišljenje da se sma, da se ne može dobi. Jer, sad ja sam zaključio onaj, da on znači umrok ko ne bili. Ja sam dobro pročitao i ja si tu vjerujem sad čitao opis kao da moj je neki putićina sa Možeš dobiti za onoga ko nije planjao nikakve smjetnje nemalo. Ako je čovjek nije planjao i umru, možeš dobiti za njega ako je proklinjao pri smrti. Nema <laughs> veze. Ovo znači no. Se, ja masno, Ti se što... sastio znači to je razilaze između lema čovjek koji je preseli bez namaza, šta je njegov propis. Polema se razilazi. Džumhuru leme malikijske i hambelijske, uh, džumun uleme, hanefijske i šafijske, malikijske i jedan dio hambelija kažu da je musliman. Većina uleme kažu da je musliman. A jedan dio uleme hambelijskog meseba i drugih koji imaju i većina selefa kažu da nije musliman koja ostavi namazu. I to je raziloženje. Ako ga smatraš muslimanom, doviš moj. Ako smatraš da nije musliman, ne dobiš. E ako ga smatraš da nije musliman, ne ješ ga nenasleđivati. Ne ješ ništa, jer on je tada murted, otpadnit kod vjere. A musliman ne može, jer kaže poslanik, ne nasleđuju se sletbenici različiti vjera. Ovaj je murted, on nije musliman. Znači, samo musliman mogu sletit muslimana. Tu je razileženje veliko A Tu je veliko razileženje međulemom, shodno pitanju i čovjeku. Je li, ovaj. I može neko kazati, može neko odabrati jedno mišljenje, drugo ovisno što čovjek vidi da je jače. Pa ako si ti upitao nekoga, pa neko rekao tako i tako, vjerojatno on zastupa jedno odgovorio. I odgovorio se odno to mišljenje.